Thank you. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt az Oroszlán Szív, a Strada Rádió parasportokkal foglalkozó műsora. Azért jöhetett létre ez a, ez a nemes műsor, mert szerettünk volna bemutatni itt Magyarországon olyan sportolókat, olyan szervezeteket, alapítványokat, egyesületeket, amelyek nagyon nagy lelkesedéssel támogatják a parasport létrejöttét, működését és minden héten el fogunk hozni egy-egy olyan vendéget, akik szerves részét képezik ennek a folyamatnak. Szeretnénk emellett támogatásunkat nyújtani olyan, nem szeretem ezt a szót, fogyatékkal élő embereknek, akik tudják, hogy hova mehetnek el sportolni, akár amatőr, akár félprofi, vagy a későbbiekben profi szinten is. Nem is kezdhetnénk szerintem mással, mint hogy Down-szindrómás embereknek mutatnánk be azt, hogy hova tudnának elmenni, akár a felsoroltak szerint sportolni. Elhoztuk magát a Down-alapítványt így a műsorba, és ezen keresztül azon intézményt, ahova ezek az emberek akár napi, heti, vagy kevesebb alkalommal el tudnak menni sportolni. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nagyon jó, hogy létezik ez a sportcentrum, itt Kőbányán Budapesten, a tizedik kerületben, mert így ezek az emberek uh, tudnak fo uh, foglalkozni testi épségük, illetve uh, mentális, um, mentális részével az egészségüknek. A mai vendégünk Páni Robert, aki a sportcentrum vezetője. Szerbusz, Robi, köszöntelek a műsorban! Szerbusz, Gergő! Köszöntök mindenkit! Örülök, hogy eljöttél, mert szerintem egy nagyon nemes célt szolgálsz azzal, hogy ezeknek az, embereket, ezeknek az embereknek próbáltok lehetőséget biztosítani a sportra, emellett olyan kezeléseket is nyújtatok, adtok ezeknek az embereknek, ami szerintem nagyon hasznos. Arra szeretnélek megkérni első körben, hogy mutas be pár szóval az alapítványt, a down alapítványt, hogy mivel foglalkoznak, ezek az emberek hogyan élik a mindennapjaikat az ügyfelek hogyan élik a mindennapjaikat és hogyan tudnak eljutni hozzátok ezekre a sporteseményekre Köszönöm a szót A alapítvány középsős értelmi folyatékos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztését, önálló életvítenek segítését valamint családjaik támogatását tűzte ki célul. Ez a küldetésük ez a küldetésünk annak érdekében, hogy lehetőleg minden több értelmi folyatékos gyermek családban nőhessen föl, felnőttként pedig a lehető legközelebb jusson el az önálló élet megvalósításához. Nagyon szép. Én úgy tudom, hogy több otthon is létezik ezek, ezeknek az embereknek a kiszolgálására, mindennapi életük megkönnyebbítésére. Hány otthonról tudunk, ami működik most jelenleg Magyarországon? Az alapítvány folyamatosan bővül, 10 támogatott lakás otthon van, külön, mellette pedig két foglalkoztató is, napközis foglalkoztató működik, illetve van korai fejlesztő központja és tanácsadó központja, sorstárs segítő szolgálata van illetve segíti a családok korai rehabilitációját. Nagyon fontos a tehetséggondozás az alapítvány számára, és hát létezünk mi is a rehabilitációs és a sportcentrum. Uh -huh. erről, e, erről a sportcentrumról lesz szó ebben az egy órában, de még előtte arra kérlek, hogy <coughs> magyarázd el a hallgatóknak, hogy... Öm, az ápolók, a gondozók hogyan segítik ezeknek az embereknek a mindennapjait ezekben az otthonokban? Csak hogy egy kicsit úgy, úgy közelebb tudjuk hozni a, a magyar embereknek ezt, a, ezt az egészet? A, tulajdonképpen a, a mindennapjaikban segítik ö, őket, a, a, az, azokban a szociális helyzetekben, amikben az ember, ember létezik egy, egy otthon számára. A, napirend kialakítása, a napirend mellett a, a napi munkatevékenység, nagyon fontos a munkatevékenységnek a, a meg, ö, ö, ö, folyamatos fenntartása, illetve mellette, mint, mint mindenki, aki, aki próbál teljes életet élni, a, a hasznos eltöltésére is megpróbálják uh -huh. segíteni őket. Tehát, ezt úgy képzeljük el, hogy vannak ezek az otthonok, ahol tulajdonképpen ezek az ügyfelek laknak, és mindenféle programot, szabadidős tevékenységet, sportolási lehetőséget és munkalehetőséget biztosítanak ezeknek az embereknek. Pontosan, pontosan így van, a hétfőtől vasárnapig, aztán újra kezdődik. <gül> <gül> igen, igen, vannak, és ugye nem felejthetjük el ezeket, a, ezeket az alkalmazottokat, ápolókat, Bocsát, ápolókat, nem, nem ápolókat, hanem gondozókat, akik ezekről az emberekről gondoskodnak nap, mint nap. Ugye étkeztetésben, ruháztatásban és minden egyébben segítenek az ott lakóknak. Akár az adománygyűjtéstől kezdve, uh -huh. mindenben. Tehát a, annyira sokrétű a, a, a kollégáknak az elfoglaltsága, rengeteg specializációval, valaki az egészségügyel foglalkozik, valaki a rehabilitáció, sport és kulturális programok szervezésével, valaki egyszerűen a, akár a főzéssel, vagy, a, vagy azzal, hogy, hogy a megrendeléseket, ö, speciális megrendeléseket ö, ö, adjon, ö, adjon föl ö, a gondozottak az ügyfelek számára tulajdonképpen, mert nagyon-nagyon divers a, a, az összetétel fiatalok, fiatalok középkurok és ö, ö, idősek aránya is, és ezekkel együtt a, a, a, az állapotok is ilyen. Tehát akkor tulajdonképpen uh, ezeknek az embereknek a megsegítésére jött létre ez az alapítvány, illetve a családoknak, akik ezekkel az emberekkel együtt élnek, segítenek levenni egy kicsit a teleket a vállalókról hozzátartozóknak. Szó Szósszer... szerint mm. így van, több mint 30 éven működik. Igen. A foglalkoztatókat is említetted. Ugye itt um, ezek az ügyfelek el tudnak menni dolgozni, megváltozott munkaképességű ö, emberként, így biztosítva van számukra egy kis elfoglaltság lehetőség arra, hogy a képességeiknek megfelelően tudjanak dolgozni. Pontosan így van, különböző foglalkoztatókba dolgoznak, foglalkoztatják a, az ügyfeleinket. Van egy munkarendjük, egy, egy napi rendjük, egy munkarendjük, egy heti rendjük tulajdonképpen, ami, amihez meg kell felelni. Valaki a, a hétvégére hazamegy a családjához. Vannak, akik állandóan bent laknak a, a, a, a, lakás, a támogatott lakhatásban. Úgyhogy eléggé, eléggé sokrétűen soklétű, dolgozzák ezt fel. Hmm, nagyon, nagyon nehéz lehet egyébként, de szerintem egyszer ez egy könnyebbség is mind a rokonságnak, mint pedig annak az embernek, akik, aki itt él egy ilyen környezetben. Tapasztalatból mondom a hallgatóknak, hogy belelátok ebbe a rendszerbe, mert én is masszörként dolgozok ebbe a sportcentrumba. Nap, mint nap találkozok az ügyfelekkel, és meg kell mondjam eléggé, eléggé változó, ö, mentális állapotban lévő emberekkel kell foglalkoznunk, itt azért ö, nem elhanyagolható indok, illetve szempont az, hogy mindenkinek egyéni ö, rendszer alapján van felépítve az élete, ugye? Pontosan így van a, szükség, a szükségleteiknek megfelelően. Uh -huh. e, ebben, ebben benne van az egészségi állapot, a mentális állapot, benne van a fizikai állapot. Ezek, ezek mind nagyon-nagyon fontos ö, ö, részei a, a, a felépített foglalkozásoknak akár a sportcentrumban, akár pedig a különböző otthonokban. Igen, tehát egyénileg van lebontva mindenkinek a, a tevékenysége, úgymond, tehát egyénileg van mindenkinek felépítve az, hogy hogyan éli a napjait akár az otthonokban, és a foglalkoztatás is így zajlik kinek, milyen képesség alapján építik fel azt, hogy e, hogyan tud dolgozni és illetve nálunk a sportcentrumban is így van felépítve az, hogy ki hogy tud sportolni, hogyan tudja ezeket a tevékenységeket elvégezni. Hány ember az, akivel foglalkoznak ezek az otthonok? Mennyi az a, az a kapacitás, amit, amit egyelőre be tud, foglalni, be, tud, be tud fogadni az alapítvány, és mik azok a programok, amiket ők szoktak csinálni? Kb. 400 emberről beszélünk az összes otthonnal együtt, plusz mellette a, a napközi foglalkoztatás, a külsős felek foglalkoztatása is. Úgyhogy, úgyhogy kb. ennyivel ennyivel uh -huh. kell ö, ö, ö, számolni, és hát mellette ugye, hétfőtől a péntekig ugye a munka mellett a rehabilitációval foglalkozni, a munka mellett kulturális tevékenységgel foglalkozni nagyon, jár, jár, járunk, járnak uh, koncertekre, járunk, járnak színházakba, járunk, hmm. járnak uh, kirándulni, kirándulni túrázni, hétvégenként szervezzük a sportnapot, szervezünk délelőtt délután, sportfoglalkozásokat úgy igazítva, hogy a, munka, a munkához alkalmazkodjon, a munkaidőz alkalmazkodva, a, a kötött munkaidőz alkalmazkodva, Szóval azt kell mondani, hogy minden percük hmm. napirend. igen, ne, igen, napirendszerűen meg van megvan szervezve, és meg van osztva. Ez nagyon jó, nagyon jó. És um, igazából ezeknek az embereknek szükség is van egy ilyen fajta koordinálására, valamint a napi rutin kialakítására. Mi történik akkor, hogyha esetleg egy-egy ilyen ügyfélnek megszakad ez a napi rutinja? Ezt, ezt hogy kell elképzelni? Akkor, akkor kitör a pánik esetleg? esetleg ö, speciális módszerekkel, valamilyen más ö, helyzetet kell kialakítani. Hogy kell ezt elképzelni? Mire gondolsz? Tehát mondjuk teszem azt, hogy az egyik ügyfélnek megvan a napi rutinja, reggel fél hétkor föl kell, reggelizik, ezután megmosakszik, elmegy munkába, és ö, délután m, sportprogramja van. Ha valamelyik program esetleg nem jön létre, akkor ezeknek az embereknek, hogyan kell pótolni ezt a kieső idejét, ami, ami mondjuk nem jön létre? Hát azt gondolom, hogy ez emberre válogatja. Ha uh -huh. valaki kötődik nagyon a napirendjéhez, mert olyan a mentális állapota, akkor, akkor ott tulajdonképpen krízist kell ápolni. Uh -huh. Ha valaki uh -huh. viszont olyan mentális állapotú, tudja, hogy a, a mai nap valamiért elmaradt napirendi pont, másnap, harmadnap, x-edik nap bepótolódik, ezek gond nincsen. Hmm. Tulajdonképpen a legnehezebb a, az adott krízis helyzetet adhok módon kezelni, mind a segítőknek, mind akár, akár nekünk, a rehabilitációs és sportcentrum munkatársainak. Igen, ez, ez, ez nagyon, jó, nagyon jó dolog, hogy mindenki fel van készítve, hogy bizonyos egyének hogyan reagálnak ezekre a szituációkra. Na de akkor térjünk rá a sportcentrumba. a sportcentrumra. Mióta uh, működik ez a részlege a Dallnalapítánynak? Körülbelül tíz éve mondhatjuk, hogy működik ez a sportcentrum. A magam részéről én újonc vagyok, 8 hónapja vettem át a vezetését a sportcentrumnak, és az, az igazság, hogy ebben a 8 hónapban igyekeztem megpörgetni, az egyébként is kiváló szolgáltatásokat, hogy még több legyen, hogy még inkább alkalmazkodjunk a munkaidőhöz. Ezért, ha valaki délelőtt dolgozik, délután is szervezünk nekik munka, illetve rehabilitációs sport tevékenységet, illetve aki délelőtt tud jönni, annak, dél, annak délutánra pedig akár ha van kedve akár relaxációs, vagy, vagy és mondjuk húszást, vagy ilyesmit. Uh -huh. Tehát akkor tulajdonképpen száz ban az egyénnek a, az igényeit figyelembe véve alakítjátok ki ezeket a programokat, mondhatjuk. Hát elmondhatjuk, hogy igen, mivel magam vezetem a, a, a, az, az úszodai foglalkozásokat, ezért abszolút arra helyezem a hangsúlyt, hogy mindenkinek a saját, saját igényei, képességei alapján próbáljam megszervezni a foglalkozást. Rendben, akkor kezdjük innen az úszástól. Uh -huh. Ezt úgy kell elképzelni akkor, hogy a különböző otthonok megbeszélt időben, Kőbányán ugye? Kőbányán van az úszoda is. Új egy úszodában úgy járunk, úszoda. a törekvés a uh -huh. úszodájában. Uh -huh. Tehát ha össze, összegyűjtitek az otthonokból azokat a, az ügyfeleket, akik szeretnének elmenni úszni, ők elmennek veled, ö, gondolom még néhány kollégával, és felméritek, hogy milyen képességekkel rendelkeznek az adott úszá, az úszáshoz. Igen. Igen, ez, ez pontosan így van. Uh -huh. Úgy képzeld el, hogy vannak ügyfeleink, és vannak külsős ügyfelek. Meghirdettük a, a magát az, úsz, az úszást, a foglalkozást kettő csoportba, az egyik egy kezdő, a másik egy haladó csoport, és a, a külsős ügyfelek szülőkkel, szülővel, hozzátartozóval jön az úszodába, illetve a, a belsős ügyfelek pedig busszal, tehát egy támogató szolgálat buszával jönnek ö, ö, oda az uszodába, és akkor ö, kapom, veszem át őket tulajdonképpen, és akkor átöltözünk együtt. Már maga is egy nagyon szociális dolog, hogy minél precízebben, minél gyorsabban átöltözni, megmosakodni, stb. Tehát ezt mind-mind szervezni, szervezni, szervezni, rászoktatni az ügyfeleket, stb. De meg, de mivel fogékonyak és rendkívül kedvesek, nagyon kedves populációról beszélünk, Igen. nagyon kedves emberekről beszélünk tulajdonképpen, ezért ez egész egy, számomra egy öröm forrás is. Az, hogy ilyeneket is tanítgatunk nekik egy-két egy kísérő segítségével, és utána bemegyünk a medencébe, és ott a képesek megfelelően foglalkozom velük. Itt ö, a medencét is használjátok, vagy egyből a mélyvízbe, azért gondolom nem, nem mindig lehet mindenkit bedobni, úgymond. Hát nem. nem. Nem, valóban nem. Tehát mivel magam végzettségem szerint nem csak gyógypedós vagyok, nem csak mozgásfejlesztő vagyok, nem csak testnövő, hanem gyógyúszás oktató, és ezért a általában a kompetenciámnak ezt a részét úgy használom, hogy az alapoktól próbálom felépíteni az embereknek, az ámbizot ügyfeleknek a, a képességeit. Igen, ugye én itt egyből akarva akaratanul gondolok, hogy amikor én kisgyerekként elkezdtem tanulni úszni, akkor a különböző segédeszközöket is szegették használni az oktatók, sőt, szinte valamelyik úszásnemnél vagy például lábtempó láb megtanulásánál ugye a kis szivacs is használtuk. Itt úgy képzeljék el a hallgatók, hogy ugyanezeket az eszközöket használód vagy vagy valamilyen speciális eszközt is igénybe kell vennetek nem kell semmilyen speciális eszközt igénybe venni. Ugyanazokat az eszközöket hasznák, mint bárki másodszodában. Mm. Itt igazándiból a módszer, az emberekhez való hozzá, a viszonyulás, hozzányúlás, az em, a, a motiválás, a kialakítás, a képessé tétel tulajdonképpen. Mm. A képessé tétel az, ami, ami speciálisá teszi az egész közeget tulajdonképpen, talán még a, a hangom, hangvétel, nem, nem tudom. Tehát uh -huh. igazán, azt ezt a részét a gyógypedagógiai attitűddel teszem, a, az összes többit pedig nyilván a, a úszás edzés elmélete alapján végzem. Uh -huh. Na szerintem csobbanjunk egyet egy zenébe, és utána folytatjuk innen, mit szóltak hozzá. Legyen így. Strada, Strada Rádió. Rádió. tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Oh! Yeah. és itt is vagyunk ezután a Csodálatos Zene után az oroszlás Lászív című műsorunk folytatásával. Csobbanyunk vissza a Down Alapítvány sportcentrumának medencéjébe. Ott hagytuk abba, hogy speciálisan képzed a úszni vágyó, illetve úszni tanuló Down szindrómás embereket. Meséld el kérlek pár mondatban, hogy mi volt eddig a legnagyobb siker a medencében. <gül> Nem tudom, hogy a siker hogy mérhető. Milyen, milyen fokmérője van a, a sikernek? Ez egy ezért aha, nagyon, aha. nagyon, igen. A legnagyobb fejlődés, mondjuk, akkor mutas beszéltem, akkor, akkor. Olyan, olyan, olyan, olyan besz, beszéljünk, akik, akik, akik, kezdőcsoportba akik, akik kezdő csoportba jöttek, uh -huh, így. Mert hogy azok, akik, ö, akik ö, a haladó csoportba jöttek, és már van volt előképzettségük azokkal tulajdonképpen nagyon-nagyon ügyesek, nekik csak adagokat és technikát kellett javítanom, vízfekvést javítanom, tehát ilyen egyszerűbb, egyszerűbb dolgokat kellett csinálnom, hogy őszinte uh -huh. legyek. Tehát cselacit faragni. <gül> Szegény szegé szegé az... öreg, öreg, anyám is, ha még élne, igen, ő is. Minden tiszteletem a, a mi időjainkért, de, de valóban így van. Tehát, és, vannak, és ide van, van köztük, van a, a dánszindrómás emberek között is egy-két cselaci, akik egészen kiválóan úsznak. Nagyon és nagyon, nagyon ügyesek, de nekem igazándiból a sikerélmény fokmérője az az, hogy vannak srácok, akik nem merték ledudni a fejüket a víz alá, és uh -huh. most már lejönnek velem a víz alá, és kiveszik a kezeből, sőt kitépik, nem az egy, hanem egy-két-három színes karikát is. Wow. Ö, és és kinyit, ez azt jelenti, hogy kinyitják a szemüket, és rányulnak, és elveszik tőlem. Ez azt jelenti, hogy ezek a srácok ö, már fölmernek feküdni a víz felszínre, uh -huh. és elmerik, elmerik indítani akár a láptempót, Akár azt, hogy, hogy én hagyják magukat, hogy én húzzam őket a vízfelszínen, akár hanyat fekve is. Azok a srácok, akik nem merték, mondjuk amikor elkezdtük az egészet, ledugni a fejüket a víz alá, mert úgy mi lesz velünk. Fú, hát igen, a pallagásmódban vannak ne Nem tudom, hogy, hogy, hogy eljutunk-e addig, hogy, hogy úszó mozgás, hát uh -huh. majd lehet, hogy jövő ilyenkor igen. De, de most ott tartunk, hogy, hogy igen. Elindult kis kis vízbe, Tammedencébe, nem az úszómedencébe dolgozunk ezen, és megmondom őszintén, nekem, nekem aki, akinek van úszásban is komoly sikerélményem edzőként, nekem, nekem ez, ez a mindennapi sikereim egyike. Uh -huh. Egy héten hányszor lehet elmenni úszni? Kétszer. Kétszer. Kedden és pénteken. Uh -huh. Ezek milyen hosszú foglalkozások? Ez Ezek olyan? 60 perc. 60 perc van, <gül> 60 percet bérlünk, és 60 perc vízfelületünk van erre. És ö, gondolom azért hogy a srácok nagyon-nagyon elszoktak fáradni egy ilyen sportmozgás után. Ö, másképpen, igen, uh -huh. így van. Tehát a, a, a, azok, akik, akik tudnak úszni, azok úgy fáradnak el, mint a sportoltak volna. Uh -huh. Azok, akiknek a bátorságukat kell összeszedni, uh -huh. és, a, és a, a vízben meg kell mutatni, hogy ők bátrak, ők, ők az akarat kell fáradnak. Tehát el inkább először. mentális Igen, mentális. Fáradások fáradások így beszél. van pontosan. Super. Van még két nagyon népszerű ö, foglalkozás délutánunk, nem minden délután. A sportcentrumban beszéljünk először a para judóról. Uh -huh. Ezt hogy kell elképzelni? Ö, hogy, hogy hogy zajlik egy ilyen foglalkoztatás, kitartja, és heti hány alkalommal? Papzoli barátunk, gyúdó edző ö, tartja. Ö, a judó foglalkozást, ami igazából nem judó foglalkozás, ez egy önvédelmi uh -huh. a foglalkozás. Az önvédelmi foglalkozásnak a legfontosabb, leglényegesebb elemi része, hogy megtanítsa az ügyfeleinket esni. Uh -huh. Az esés egy rettentő fontos dolog, hogy azt báclan, ügyesen, jól elővezetet tudjuk megtenni, mert egy dolog, a, és a legfontosabb az esés közben, hogy a fejünket megvédjük. És van, ahhoz, van. hogy a fejünket ne üssük be, hogy az irányító szerveinket ne, uh -huh. ne érje sérül, és tulajdonképpen, mert azt hogy most leverjük a glazúrt a, a térdünkről, Tehát a könyökünkről, az, stb, az benne van az a pakliba, mióta lejöttünk a fáról és két lából megyünk, ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ilyen, ez egy ilyen sport, de egyébként, egyébként meg igazándiból az, az esésnek az a része, hogy, hogy a fejünket folyamatosan védjük, védjük, ezt készségszinten meg lehet, és meg kell, meg kell, és meg lehet tanítani az ügyfeleinknek. És hogy van, kialakult egy kis mag, egy csapat, akik heten akik járnak, és Egyébként múltkor volt egy ilyen sportágválasztószerű sportnapunk, sportvasárnapunk tulajdonképpen. Elgő és majd szeretnék egy kicsit bővebben és, mesélni. És azért rak, raktam bele, és az olyan csodálatos játékokat is játszotta a, az ügyfeleinkkel, a küzdőjátékot, stb. mind uh -huh. bele volt építve uh -huh. az esésnek a, a, a uh -huh. momentuma tulajdonképpen, hogy, hogy, hogy egyszerűen, hogy mindenki kapjon kedvet ehhez, minél többen sajátítsák el ezt a mozgáskultúrát. Igen, igen, azért ott uh, ugye én általában délutánként szoktam nálatok dolgozni, és azért hallom, hogy mekkorákat csattannak a fiúk a tatamin, szóval, szóval egyáltalán nem szokták félváról venni ezt az egészet. Tompítanak, tompítanak, tompítanak a srácok. Igen, igen, igen, igen. Igen, na ennyire vagyok otthon a judóval, hogy csak így kéne mit hallok, hogy milyen onnan a judó szobából, de egyébként csodálatos dolog, hogy, hogy ezt, ezt a mozgáskultúrát is próbálnak minél jobban elsajátítani, és szoktam figyelni azt is, hogy hogy milyen, milyen összetett mozgásokat tanít nekik az oli mindenkinek a képességének megfelelően, és, és azt veszem észre, hogy, hogy élvezik, és egyre jobban próbálják, mint elsajátítani ezeket a mozgásokat. Szóval, szóval attól is függ, hogy hogyan tanítják ugye a srácokat, és a képességeik alapján minél jobban próbálják elsajátítani ezt az egészet. Ez de, pontosan de, így van. De, de, de, de ennek az egész, az egész dolognak, ahogy, ahogy foglalkozunk az ügyfeleinkkel, hogy képesséteztük őket valamire, egy kitűzű cél felé haladva, tulajdonképpen ez a, ez a lényeg, ez a, ez a gyógypedagógiai attitűd, ez a, ez a, ez a szépen felépített, egymásra épített az egyszerűbbből, a nagyon-nagyon egyszerűbbből, az egy, egyre picit, mindig egy picit bonyolultabb felé haladva, ezzel olyan élvezetet okozunk az ügyfele, ügyfélkörnek tulajdonképpen, hogy már mindig alig várják, hogy kezdődjön a következő foglalkozás. Igen, és azt veszem észre, hogy betegség kivételével szinte mindig teljes létszámban jönnek a srácok mozogni egyébként, szóval ez is, ez is tök jó, hogy szeretnek oda eljönni a centrumba, és, és szinte minden edzésem részt vannak. mondjuk havi lebontásra, lebontásra. Igen, igen. Tehát, a, tehát mivel heti, heti edzés van, heti egy edzés van, uh -huh. arra, arra, arra nagyon vagyok egyébként, hogy amikor, amikor átvettem a a, a irányítását, uh -huh. akkor, akkor az eladott nyugták alapján mondom, a, hogy havonta volt 80 foglalkozás. Wow. Amikor most, amikor, amikor egy tört hónapos, most a májust mondom, uh -huh. már majdnem 160-nál, 165. Ez azt szolgáltatás, kétszer annyi, kétszer annyi foglalkozás, kétszer annyi, kétszer annyi ugyanazokat az embereket mi kétszer annyi alkalommal tudjuk megkínálni, különböző edzésekkel, mozgásfolyamatokkal. folyamatokkal. Igen, rehabilitációs tevékenységgel, hiszen igen. a sószobától kezdve a gyógymasszőrök munkáján át egy, egy csomó egyéb ilyen is van, amiben, amiben a szolgáltatást tudunk nyújtani számunkra. Igen. Még egy bő mondjuk 5-6 mondat, van egy, van egy bajnokunk is, aki, aki a judo foglalkozásokon egész szokott venni, Kovács Misú, úgyhogy légy szíves, mutas be őt néhány mondatba, hogy hogy hogy szokott az edzések elvész venni, mit szokott mutatni a srácoknak, és hogyan vesz részt a sportcentrum életében, mert ő azért, azért egy megkerülhetetlen alakja ennek a, ennek a sportnak, illetve, illetve a sportcentrumnak. Nagyon büszke is vagyok, hogy Kovács Mihálynak a, a kollégája lehetek, aki egy speciális olimpikon, volt egy világbajnoki ezüstérmes, sportoló, aki nagyon-nagyon aki sokat tud a dzsúdóból, rettentően már bár, bár nem, nem túl friss mai darab a kora alapján, de a mai napig az edzések bemelegítését ő végzi mm -hmm. és végezteti a, az ügyfelekkel, és beáll, és csinálja, nem, és dobják, nem. és dobálják, és őt, ő, ő, ő, tehát ő, kvázi, Ö, ö, ö, kvázi megkerülhetetlen ö, ö, szereplője a foglalkozásainknak. Igen, és, és azért, azért észreveszem rajta én is, hogy, hogy az a, azt a két órát ő becsülettel végig tolja, és a keddi napok, amikor vannak ezek a foglalkozások, ő ezt vágja a legjobban az egész hétem. Úgyhogy a vas nehezen kopik. <gül> és ez, ezt az ő esetében meg különösképpen elmondhatjuk, hogy, hogy mennyire szereti még ezt a sportot, és mennyire lelkesen tartja ezeket a bemelegítéseket, mennyire szegeti a srácokkal megosztani azokat a mozdulatokat, amiket ő, ő annyiszor, de annyiszor elismételt, és annyi versenynél a győzelemhez hozzá segítette. Szóval, szóval gratulálunk, hogy, hogy, hogy még mindig nyomja, és, és rendíthetetlen ebbe a sportban, a misú. Így van. Még egyszer mondom, rettentő büszke vagyok rá, bármilyen, bármilyen mozgásformában, akár ergométer országos bajnokságtól elkezdve, akár egy egyszerű kondicionálizés nem mindig számíthatunk rá, és mindig ott van, és tökéletesen adekvát módon elvégzi a bemelegítést hozzá. És egy kis édességgel, bármikor meggyőzhető, hogy mutasson egy -t plusz technikát én úgy vélem. És, trükk, és, és, trükköt, trükköt, és, trükköt, és trükköt, és trükköt, igen, igen, igen, igen. Így van, hogy egy kis avengaluskával bármikor lehet motiválni a fiatal embert. Igen. Van, még egy nagyon népsz... igen. van még egy nagyon népszerű foglalkozás a sportcentrumban, ez pedig az ergométer edzés. Kérlek, ezt mutas be néhány mondatban, hogy hogy szokott zajlani. Az er Ergométer amikor meg megjelentem a Sportcentrum életében, tavaly 24. októberében. Akkor szinte azonnal be, bedobódtam a mélyvízbe egy ergométer országos bajnoksággal. Hát ez nem könnyű kezdet. Nem, nem volt könnyű a, maga a kezdés. Szerencsére volt a, a kollégáim egy nagyon-nagyon kész műsortervel, egy nagyon-nagyon kész programtervel álltak elő, amihez ami becsatlakoztam, de igazán akkor még csak pislogtam. Uh -huh. Pislogtam, hogy mihol, merre mennyi. Uh -huh. És ott, a, ott az, ö, ezen a versenyen megismerkedtem ö, Kup Katicával, aki a, a paraelvezésnek volt akkor a szövetségi kapitánya, Beszéltem vele három mondatot, és a negyediknél megkérdeztem, hogy nincs-e kedve, van öt gépünk a, a konditermünkbe öt ergométer gépünk Nincs-e kedve e, esetleg edzéseket tartani nálunk? Hm. Mert, hogy, e, mert hogy én azt látom, hogy itt a, az utóbbi hetekben, hogy ugyan jönnek, jönnek, és csinálják, csinálják, csinálgatják, na de hát nincs edzés. Hm. És hogyha ha van edzés, és a, ha, ha valahol van tó, ott előbb-utóbb béka is akad, hm. akkor, akkor lehetséges, hogy el, elő fog bukkanni egy paralvezős tehetség. És, és, azt, és azt a parajvezés tehetséget, ügyfelünket akár a hosszabb, távon, bármire is. Így, van, így van. Ez a cél Ég, akkor tulajdonképpen. Hát a cél az ez, és akkor azt mondta, hogy igen, beszéljünk róla, és addig addig beszélgettünk róla, amíg január elkezdett edzéseket tartani nálunk, aminek az lett a vége, hogy ott is kialakult egy úgynevezett kemény mag, ahol ö, heten mindig ott vannak az ő edzésén. És, és azt is bemutattuk egyébként ezen az utóbbi sportnapon, bár már ilyen sporták választónak mondhatnám, de ez már túl nagy képű lenne, de, de is ezen a sportnapon, hogy ez, ez az aktivitás is mennyire népszerű, igen, igen. és hogy mennyire jó művelhető zenére, hangulattal, stb. stb. Innentől kezdve szeretném, hogyha minél többen járnának erre, ez, erre a foglalkozásunkra is. Igen, és azt vettem észre, látássérülésem ellenére, hogy hogy nagyon sokan láttak az egyik gépnél, amikor tulajdonképpen a, a bemutató zajlott, és nagyon sokan, nagyon sok srác figyelte azt, hogy ezt a mozgást hogyan kell végezni, hogyan milyen, milyen izmokat lehet vele fejleszteni, az erőlétet hogyan lehet ezzel a mozgás mozgáskultúrával javítani. Szóval, szóval elmondhatjuk, hogy, hogy nagyon népszerű volt ezen a sportnapon ez a bemutató, viszont visszatérnék egy mondat egéig a az országos bajnokságra hányan indultak, és ha, ha tudsz egy ilyen számot nekem mondani, hogy mennyien indultak, és, és tulajdonképpen milyen távokat kellett itt legyőzni, és, illet, és milyen hangulata volt ennek a rendezvénynek. Mindez azért szeretném, hogy bemutasd, mert, mert kedvet szeretnénk csinálni, hogy minél többen jöjjenek el a következőre. Ö, közel 150 voltak, ami Szép. Ö, igen, ami Állítólag csúcs volt a, mm. a sportcentrum történetében. Mm -hmm. 500 és ezer méteren mentek a, az, az ügyfelek, idé-idéket kategóriában, ez mentális kategóriát jelent tulajdonképpen, mentális sérültség kategóriáját jelenti, és ebben a illetve voltak para ergósok is, akik mm -hmm. tulajdonképpen mozgássérültek voltak és látássérültek is voltak ebben a, ebben a mezőnyben. E, így tevődött ez a, ez, a, ez, a, ez a 150, közel 150 sportoló, és a közel 150 sportoló nyilván a saját kategóriájában jutalmazva is volt természetesen. Csodálatos. A rekordok pedig azért vannak, hogy megdöntsük őket, számíthatunk-e következő versenyek esetleg? Mindenképpen, és most hogy, már, ö, most, hogy már van egy kis kemény magunk tulajdonképpen, uh -huh. őket szeretnénk vinni ö, uh -huh. ergométer versenyekre az ősszel, szeptemberben szerveznénk egy házi bajnokságot, októberre pedig az országos versenyt szintén. Nagyon Hát ez nagyon jó hangzik. Remélem, hogy meg fog valósulni, és 151 ember fog nevezni, sőt, legyen inkább 300, amik <gül> mondjuk eljönnek is kipróbálják magukat ezen a versenyen, mert már csodálatos egyébként, hogy, hogy ennyi ember részt tud venni egy, egy ilyen, egy ilyen nívójú bajnokságom. Arról szeretnélek még kérdezni, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt még a sportcentrum. A, tehát úgy kell elképzelni egy, egy, ilyen, egy olyan napot, egy délőtöt, amikor jön egy otthonból az ügyfélkörből jó néhányan, hogy kapnak egy komplex bérlet áráért, kondicionálást, és vagy ha olyan a, a, az időjárás, stb., akkor egy kültéri foglalkozást, ami futball, szivacskézilabda lehet, stb., gimnasztikával mindennel bemelegítés, egy teljes, teljes edzést tulajdonképpen, teljes edzés, igen, úgy, úgy elképzelem mint egy köredzést. Utána, uh -huh. ö, utána ö, bent, bent a, a centrumba pedig ö, működik egy gyógymasször szolgáltatásunk, ami szintén nagyon fontosnak tartom, és mellette pedig van egy sószobánk, hogy amikor, ö, amikor ö, már ö, lenyugvó, regeneratív ö, ö, állapotba kerülnek a, az ügyfeleink, akkor egy sószobába kifejezetten ö, ö, jól relaxál, relaxáltan, relaxáltan a tüdőt is tisztítva, tágítva, és tulajdonképpen preventíven a, a, az asztma ö, ö, probléma irányába tulajdonképpen ott pihenik ki a fáradalmaikat. Igen, edzőkkel dolgozhatnak, a srácok gyógymasszőrökkel, és a sószobában is felügyelik őket, hogy ne rendetlenkedjenek, úgymond. Szóval tényleg ez egy, ez egy nagyon jó komplex szolgáltatás a Down szindrómás ügyfelek számára. Úgyhogy mindenképpen tudom ajánlani a külsős vendégek számára is, ha jól tudom. Igen, vannak külsős vendégeink is, akik szintén ö, attól függ, hogy mire váltanak mérletet, uh -huh. azt a szolgáltatást kapják tulajdonképpen. Ez teljesen mindegy, hogy ez most judó, vagy úszás, vagy kondicionálás, Kondi. vagy, vagy, és vagy csak masszírozás, tehát gyógymasszőri uh -huh. ö, ö, dolog, é, ö, vagy a, a a masszírozás után esetleg egy sórszobás dolog. Ők milyen időintervallumban tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást? Tehát nekik, a külsős vendégeknek mikor érdemes um, úgymond igénybe venni ezt? Van egy, van egy általános órarendünk, amihez nagyon-nagyon ami, szeretnénk, hogyha alkalmaz, szeretjük, hogyha alkalmazkodnak Igen. a külsős ügyfelek, Igen. mert nem akarjuk, hogy ütközés legyen bármilyen foglalkozással, vagy ilyesmi, úgyhogy vannak idősávok, amiket ki tudni így adni a külsős ügyfeleknek és ez, ez alkalmazkodik az, az, az otthonok, ügyfélkörnek, a belső ügyfélkörnek, a, belsős a, a, ter, a ügyfelek, ügyfeleknek a terheléséhez. Uh -huh. <hý> és, és tulajdonképpen ez a, általában ez a korod délutáni időszak, mielőtt meg kell a délutáni esti foglalkozások a, a sportcentrumban. Hol található meg? Hol találhatják meg az ügyfelek? Hol lehet elérni különböző Média felületeken ezt a szolgáltatást. Tehát úgy értem, hogy a közösségi médiában hol találja, csak kinyug a média végére, tehát a közösségi médiában, vagy esetleg interneten hol találhatják meg az ügyfelek, illetve a hozzátartozójukat. Mind, mind a DAW alapítványnak van egy ö, saját Facebook oldala, ö, meg saját ö, ö, felülete, felülete uh -huh. illetve van a Sportcentrumnak is egy saját ö, ö, a, a Dallalapitán felületéről rácsattakozhatnak a sportcentrum felületére, uh -huh. illetve van a Facebook oldalunk, oldala az alapítványnak és a sportcentrumnak is, ahol minden szolgáltatásról naprakészen tudnak táj tájékozódni. Uh -huh. Ez egy ez szuper telefonon is elérhetőek, e-mailben, tehát tulajdonképpen a mai modern eszközöknek hála minden felületen megtalálható, akkor ez a szolgáltatás. a szolgáltatás Pontosan azért, így van. Így van. Szuper, köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt a sportcentrumról, van még esetleg, amit szeretném megosztani így a hallgatókkal, a centrum működésével kapcsolatban. Hát a működésével szerintem nem annyira, mert azt, azt így be, belül osztom igen. meg a, a kollégákkal, hogyha igen. meg akarok hát valamit igen igen igen, igen, igen, igen, De rosszul de, nem. nem de félreértető, nem, nem, félreértető, nem, nem, nem volt félreértető, de azt mindenképpen szeretném, ha mindenki eh, tudná, hogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, külsős ügyfelet eh, is eh, arra. Most volt egy eh, sport, Ö, napunk, és ott találkoztunk egy, egy házas párral, aki elhozta a 18 éves nagyfiát, uh -huh. akik most szembesültek a mi szolgáltatásainkkal, annak a, a sok gazdagságával, sokrétűségével, különböző sportágaink iránt nagyon fogékony volt a, a fiatalember, úgyhogy Ugyanezt tudom ajánlani bár, bárkinek, aki inklu, inkluzív módon tanul, vagy dolgozik bárhol, hogy mellette rehabilitálódhat és sportolhat nálunk. Szuper, szuper, nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, és a műsor második felében mondhatjuk, hogy a látásségültek egyik kedvenc sportjával fogunk foglalkozni, ami nem más, mint a csörgőlabda. Kiváló zenékkel várunk, minden kedves hallgatók, azt Rádió. Már is folytatjuk oroszlán szív műsorunkat, amelyben a parasportokkal foglalkozunk. Vendégem továbbra is Pányi Robert, és a látásségültek kedvenc sportjáról fogunk egy bő fél óra, 40 percben beszélni. Ez pedig nem más, mint a csörgőlabda, kérlek. Mondhat, hogy regulázzalak meg, mert nagyjából Éjjel-nappal a műsoridőt. időt. Hát ah, ha van másfél-két napunk, igen, akkor elmondom, igen, jó, igen. Jó, eh, dolgozom, is. másik munkahelyemre is mennem kell, és hát igen, jó. Én, én, rá, érek. én, én ráérek. Igen, igen, jó, nekem jó. hozni kell inzulin, kaját, és akkor rendben vagyok én is. Inzulin vannak? Meg van, megoldjuk. Oké. Okay. Na, de vegyük komolyra a szót. Kérlek, mesélj el néhány mondatban, szigorúan néhány mondatban, hogy hogyan találkoztál a csörgő annak idején. Hát én a vakueltálsi iskolában kezdtem el dolgozni 1986. az 86. augusztusában 19 évesen, még magam is igazándiból <gül> neveletlen tacskó voltam, és és hát munkát kerestem, és a, a munka adva volt, gyermekszülőjéről lettem 33 neveletlen kis látássérült kisfiú közé beraktak engem nagyfiúnak, hmm. de hogy nevelgessem őket, és fogalmam nem volt, hogy hogy kell nevelgetni őket, viszont láttam, amikor hétvégi szolgálatban voltam, hogy a folyosón egy labdával gurigáznak úgy két üvegajtó között, hogy, hogy... Betört az ablak? Hogy nem tört be az ablak, hmm. hanem eltalálták a, a pontot, eltalálták a hizet, védtek, gulítottak, lőttek, uh -huh. gó gólt lőttek, kivédték, stb. És azt a mérhetetlen mennyi örömet láttam a, a pofiukon, amit én magam is éreztem, amikor még vízilabdáztam, vagy kézilabdáztam, ami, ö, amiket versenyszerűen ö, toltam ezeket a sportágokat. És tulajdonképpen megkérdezsz, hogy ti, ti mit csináltok. És mondták, hogy hát dönyizünk. Ám mondom, az mi? Hát csörgő labdát, nem tetszik tudni. És akkor mondtam, hát nem. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni. És azért kezdtem el foglalkozni, mert magamból indultam ki, hogy én akkor gyorsabban megmosom a fogam, gyorsabban az zoknimat elrakom uh -huh. a helyére, stb. Hogyha tudom azt, hogy van tétje a dolognak, mert egyszer csak majd a bácsi majd fogja magát, és akkor szervez egy csörglabda meccset X-kor és Y-kor, és nekem ott a helyem és ezzel elkezdtem, ezzel elkezdtem foglalkozni. Ezeket a gyerekeket egy pillanat alatt tulajdonképpen motiváltam, és, és a tenyeremből lettek ezzel. Tehát te is beálltál játszani, és a későbbiekben úgy döntöttél, hogy edző leszel, ha jól sejtem. Hát az, az igazság, hogy ahhoz, hogy tudjam, hogy mi van, két dolgot tettem meg először. Lementem a tornaterembe egyedül, fölvettem valami cuccat, hogy ne lássak semmit, uh -huh. és elkezdtem ott kajtatni meg labdát, meg mit tudom én. Tök egyedül voltam, tehát nem volt, aki szedje a labdát, sőt, elgurítottam. Levetted a szemüveget? Nem vettem le, megpróbáltam megkeresni. Az is egy borzadály volt egyébként. ilyeneket is csináltam. Meg elmentem egy játékvezetői tanfolyamra, hogy megismerjem a szabályokat, mert hogy miről beszélünk. Először megpróbáltam megérteni, megérezni a fül, szerepét az egészbe, azt gondoltam, hogy ez fontos, és tényleg fontos. Aztán utána meg, meg 1987. március 17-én talán, ha jól emlékszem, sikerült letennem a játékvezetői vizsgát, a Naiman szakközépiskolatorna termében. Ott, ott egy bajnoki fordulón tulajdonképpen, és azóta mondhatom magamat valaminek a magyar csörgőlabdában. Igen, tapasztaltam, hogy játékvezetőként elég szigorú vagy egy-két fordulóval a bajnokság kezdete után. Az, az ugyanolyan játék... ugyan pedagógiai munka, mint, mm. a, mint az edzői munka. Tehát mm -hmm. ha, valaki, ha valaki, főleg egy utánpótlás versenyen nem vezet jól, vagy nem következetesen vezeti a játékot, azzal rossz pedagógussá is válik. Mikor váltál edzői? Nem tudom, játékos vagyokat nem, nem fogalmam nincs. Kérdezem majd, hogy meghívom őket egyébként. Fogalmam is, hogy mikor váltam edzővé. Nem tudom, hogy az ember edzővé válik-e, vagy, vagy, vagy mi hozza azt, hogy edző legyek. Nem tudom. Azt, azt tudom neked mondani, hogy, hogy a, az egész hosszú pályafutáson, mert ti vagytok a 28. csapatom, talán tudom, hogy hmm. egy csapatom vagytok a, az életem, akiket nevelgetek és, és próbálok megtanítani. Folyamatosan, folyamatosan ö, próbáltam fejleszteni magam. Ö, nem tudom, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy edzővé váltam, vagy, vagy ezért egy, egy sosem vagyok elégedett magammal. De ez, ez egyébként jó szerintem. Tehát én is a látásvesztésem után tanultam meg az hogy igazán akkor tanultam meg, hogy nem szabad sose lenni, és ebből a szempontból is örültem, hogy, hogy találkozhattam veled, mert, mert kihoztam az életemnek egy olyan részéből, egy, egy olyan dolgot, amire soha nem tudtam, hogy képes vagyok-e, egyáltalán menni fog-e, de én például tudom, hogy, hogy, hogy jó úton vagyok ahhoz, hogy, hogy valamit még jobban, még jobban eltanuljak így az életem során, és soha ne legyek elégedett. Um, mi volt mondjuk, emelj ki három olyan pillanatot a csőgő labda pályafutásodból, amikor azt mondod, hogy na ez az a pillanat, amire, amit megkönnyeztél, és végtelen büszke vagy. Én sejtem, hogy mit fogsz mondani, de kérlek ezt hozd meg a hallgatókkal is. Mi az egyik? Én az egyik pontot sejtem, hogy mi lesz az. Ö, nehezen könnyezek. Ö, nehezen ö, tudom ezeket a dolgokat megragadni, mert ha, ha nagyon őszinte akarok lenni magamhoz, az összes pillanatomra büszke vagyok. Uh -huh. Mert nem tudom azt mondani, hogy ez meg ez meg ez. Van, van, egy, van egy olyan győzelmünk, az LB győzelmünk a srácokkal, ami a legnehezebb, egyik legne, keményebb, legnehezebb verseny volt, amit valaha Ö, ö, vífat ö, európai csapat abban, ö, abban a korszakban, abban az időben, ö, abban ez a kontextusban, volt? ez 2001-ben volt, ne? aki akkor ebbét nyert, az kvázi a világ legjobb csapata volt. Abban a pillanatban, mert akkor Európa dominált. Hm. Tehát ö, kell elképzelni, hogy mondjuk a kézilabdában, hogy a, az európai csapatok dominálnak az egész világon, és akkor ti vázi, amit mondtál, hogy akkor az világ Igen. egyik legjobb csapat így, így van. Hm. A, úgy éreztem, hogy a világ egyik legjobb csopata, csapatát irányíthatom. Uh -huh. És ez mit eredményezett? Hova jutottatok ki? 2001-ben Európa-bajnokok lettünk, kijutottunk a világbajnokság 2002-ben, ahol egyötödik helyjel kijutottunk az Athéni olimpiára, paralimpiára, bocsánat, uh -huh. nekünk az az olimpia. És, és És lehettünk ott. Előtte már voltunk Szidnyibe, uh -huh. előtte akkor egy világkupát nyertünk, 16 uh -huh. csapatból lettünk elsők. Az is szép volt, de az csak egy, tehát ez út, ahogy az te is út, mondtad, út, hogy te is úton vagy. Igen, te is igen. úton vagy. Az ember dönt. Uh -huh. Nincs jó, meg rossz döntés. Shakespeare mondta, talán ezt, a, hanem döntések vannak. Én úgy döntöttem, hogy megyek ezen az úton. Nem tudok róla letérni 30-val hány éve, Igen, és, és csinálom, és nem tudom, hogy mire vagyok büszke, vagy mire se. Az összes győzelemre büszkék. Az uh -huh. ebbi győzelemre a legbüszkébb, ott megmondom, hogy szintén ott a, a himnusz alatt a mai napig emlékszem, hogy ott nem tudom, hogy hány ember előtt kicsordult a könnyem. Nem szokott, de ott kicsordult a És ez hazai pályán volt. Haza, Hála hát. Istennek hazai pályán. Annál szebb nincs. nincs egy magyar embernek, mint a magyar pálya magyar pályán, magyar lobogó alatt, magyar himnoszt. Igen. Bocsánat, ezt... legyőz mindenkit. Igen, és, és igen, nem igen, akár, igen. hogy is, nem akármilyen ellenfeleket. Annál, uh -huh. annál nincsen szebb. A, a jó isten, a többet nem tud adni egy edzőnek. Uh -huh. És egy magyar edzőnek. De, de a, a legutóbbi győzetet, most a, a, a Dabasi csőgrabdásokkal nyertünk egy magyar bajnoki címet. Rohadt büszke vagyok erre is. Rohad, mert mert ö, öt év alatt felépítettünk egy, egy, egy csapatot, és, és ha minőségében kicsit, nem is ilyen, nem, de akkor is egy, egy komoly teljesítmény van mögötte. És a srácoknak úgy érzem, hogy, hogy én is adtam valamit, és ők is adtak nekem valamit. Úgyhogy nem tudom, hogy melyik, nem tudom súlyozni. Igen, azért um, én, én a csörgölabda előtt húsz évig futballoztam amatőrk szinten, tehát igazolt, igazolt versenyző voltam már korábban is, de én, én megmondom őszintén, elmondtam a volt edzőimnek, csapattársaimnak, hogy, hogy ilyen keményen. Én soha nem dolgoztam a sportban, mint az elmúlt egy évben, és ennek ugye mint a, az Egy Naplója című műsorunkban is elmondta a szerkesztő úr, magyar bajnoki cím lett a vége. Szóval valamiért megküzdeni és a végén diadalt ünnepelni, győzelmet ünnepelni, az egy, az egy nagyon kemény út, nagyon hosszú út, de minden verejtéknek, minden izzadságcseppnek megvan a miértje. És ez a, ez a mi szintünkön, ahol most vagyunk, ennek ugye a bajnoki cím lett az eredménye, de szerintem ugye lehet még főjebb. Tehát lehet még főjebb ennek az útnak is a, a mi voltja, a, a célja, és remélem, hogy az egész csapatunkkal most ezen, a, ezen az úton vagyunk, de most ennek így, így most ez a része ugye véget ért. Szerinted a csörgő hol van most az útja, mi az ami, ami nagyon hiányzik a csőgölabdázásban? Oh, ma a, oh. a magyar mezőn tekintve, tehát ez Itt hallom a szerkesztő kicsit egy kicsit mosolyogni ott a, a annyi, annyi minden, Ég, igen. Annyi minden, az minden az hiányzik. Úgy, igen, Először a, a, a, a, egy, egy, ami mm. nagyon fontos, otthon. Uh -huh. kellene, kellene, legalább egy saját csarnok, a, a válogatottnak? Nem, ami, hogy a magyar csőgöl. Nem. Nem. Itt ne beszéljünk a Csak hogy értsék itt, a hallgatók. Itt, itt ne beszéljünk a válogatottról, beszéljünk magyar csörgőlabdáról, és beszélünk klubokról. Uh -huh. Beszéljünk olyan ö, ö, klubokról, akik dolgozni akarnak, de nincs hol. Uh -huh. És akkor legyen egy, legyen egy hely, legalább egy hely. A, a, ke, a következetes mindennapi munka hiányzik a csörg, magyar csörgőlabdából. Ami annak idején, amikor én még volt, amit a valaki döntéshelyzetbe, akkor igen, akkor, akkor, akkor volt. Volt heti szinten, napi, napi szinten, heti szinten rengeteg edzés volt. Minden csapatnál. Korosztálynak megfelelően, állapotnak megfelelően, de minimum heti kettő-három edzés volt. Uh -huh. Azok, akik el akartak érni velem valamit, azok minden nap edzettek. Képzeld el, hétfőtől péntekig és minden második hétvégén bent voltak. Ez azt jelenti, hogy ha be, belegondolsz a, a, az egészbe, akkor 12 edzésük volt ezeknek a srácoknak, hmm. akik 16-17 évesen már Európa-bajnokságon 5. helyet értek el. Hát igen. 5.ek voltak felnőttebbén. de he, két heti 12 edzéssel és uh -huh. felépített keményedzések voltak. Ezek, ha megtapasztaltad, hogy milyenek, akkor meg, megkarcoltad a szélét, mert ez még nem volt az, oh. amit, amit, amit ők átéltek. Uh -huh. De azok a srácok, akik átéltek, azok olyan kemény férfiak voltak, és férfiak lettek. Uh -huh. Voltak, vannak, és vitték valamit. Vitték, igen, minden szinten, akik, akikből, akikből, akikből nem én, hanem a sportág, a sport sportfaragott olyan személyiséget, akik a mai napig megállják a helyüket az élet bármilyen területén. Igen, volt egy, volt egy beszélgetésünk nemrég, amikor, amikor ugye azt mondtad, hogy, hogy szeretnéd azt a nemzetközi versenyekkel demonstrálni, hogy a látásségültek igenis tökös legények, igenis tudják valamire vinni az életbe, és ezt, ezt jó hallgatni, mert azért a látásségülteknek meg a szintén ugyan amit elmondtam az előző részben a műsornak, nem szeretem ezt a szót, a fogyatékkal élőknek nehéz elérni. Hogy bemutassák, hogy igenis mi is képesek vagyunk arra a teljesítményre, meg úgy általában a fogyatékkal élők, amikor sportonak képesek arra a teljesítményre, hogy, hogy az megsüvegelendő. Mi lehet mondjuk ennek, ennek, a, ennek az egész projektnek a megszervezése, mi, hogyan lehetne megszervezni ezt a projektet, de hogyan lehetne bemutatni azt egy, egy, átlag, egy átlag embernek, egy átlag magyar embernek, hogy a fogyatékkal élő is képes arra a teljesítményre, amire mondjuk egy, egy sportoló. Hogyan lehetne szerinted elérni? Én, én nekem lenne egy-két tippem, de az, az nem, az cenzúra. Már, már, maga, kéne. már maga a kérdésfelvetés is rossz, az én számomra. Megmondom uh -huh. azt is, hogy miért. Okay. Valaki kérdezte tőlem nagyon-nagyon régen, egy neves uh, riporter, nem mondom a nevét, hogy hát, hú, milyen dolog, ezért látásért, de vakoknak szervezni, vakoknak szervezni edzés, uh -huh. ugyanolyan, mint, mint bárki, bárki másnak. Más. Mint bárki másnak annyi, annyi kell, hogy a, a, a balesetvédelmi szabályokat be kell tartani. De azt, azt értsük már meg végre, hogy nincs olyan, hogy folyadékos sport. Sport Köszönöm. van. Köszönöm. Sport van. Aki sportol, a sportoló. Okay. Aki lógia az edzést, az lógós. Hmm. De a, a, nincs ilyen. A fogyatékkal élő em, ö, emberek, ha sportolnak, akkor úgy, oda mennek a pályára, szivacskézi, igaz? Strandkézi, hmm. teremkézi, hmm. csörgőlabda, kerekes, kézi Tehát ezek mind, mind sport. Is. Sport és kész. Ennyi. Nincs, nincs érzé, meg kell szervezni, úgy kell tekinteni mindenkinek, hogy ők sportolók. És innentől kezdve, és a, ha magát is úgy tekinti az ember, és a társadalom, a többségi társadalom is úgy tekinti az, azt az embert, akkor innentől kezdve tulajdonképpen maga a fogyatékkal élő ember egy, egy erőmű. Igen. Egy, egy, egy paks kettő, paks egy, paks kettő lakozik benne, mert ő meg tudja mutatni azt, hogy ő akkor is sportoló, ha nem lát. Én mire képes. Így Igen, és kész, de sportoló. Hogy a, a, a, a híres kézilabdázók is sportolók, és megsüvegelendő professzionális sportolók. Nekünk nem kell professzionálisnak lenni, nekünk sportolónak kell lenni, labdásoknak. De ezt kell megszervezni. Ez, ez kéne a, a feltételrendszert megadni. Megadni az edzőknek, megadni. Egyáltalán, hogy az edzők is így tekintsék a sportolókat. Reformálni kellene az egész ég. Ég. Hát, hát Valahogy így, igen, mert... igen, igen. igen, igen. Um... Éltem Angliában nagyon rövid ideig, tényleg néhány hónapot, és talán meséltem neked, hogy láttam ott para közvetítéseket. És Szlovákiában is, amikor átugrottunk annak idején a szüleimmel vásárolni, meg vacsorázni, meg ebédelni egy jót, para közvetítése, para sport közvetítések voltak a tévében. És én azt vallom egyébként, hogyha elhoznánk az embereknek nem csak négy évente, ugye a paralimpiai közvetítésekkel az, hogy a a parasport is csodálatos, ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy lássák az emberek, hogy mi, mire képes egy parasportoló. Én, én nagyon örülnék, ha lennének rendszeresen ilyen közvetítések. Tehát, tehát hogy neked erről mi a véleményed, mert azért, azért most mosolyogsz? A, a magyar válogatott utolsó lekőzített mérkőzése 2004-ben volt, amikor megvertük, Litvániát 4 1 és Dízsi uh -huh. Dí Zoltán volt a, a riporter, valahol még a meg megvan a meccs, uh -huh. és, és be, állított bemutatták évfélkor az országnak. Tehát úgy, nem hogy... volt élő, de jó, jó, jó <gül> léksz, jól Én úgy tudom, hogy bemutatták évfélkor az országnak. Nincs ezzel baj, de <gül> jo, én, én, én, én vallásosan, vallásosan olyan, csak olyan csatornákra és olyan szolgáltatókra fizetek elő, ahol van a Eurosport, mert a júrosport egy, jurósport kettőn folyamatosan fogyatékos élő emberek parasportját Közvetítik. Uh -huh. És élményszerűen közvetítik. Uh -huh. Illetve, amikor van egy esemény, és most ugye a Facebook nagy úr, tulajdonképpen, de van egy spanyol házi bajnokság. Uh -huh. Van egy, csak mert nézem. Van egy, van egy, van egy, egy finn kupa, uh -huh. vagy mit tudom én, egy bajnokok, egy, ligája. Egy, egy bajnokok ligája, de azt mondjuk. Azt ajánlom is, hogy közvetítse bárki a Golden Liget, a, a Csörgről a bajnokok ligáját, de azt folyamatosan közvetítik. De mindenhol van stream. Igen, igen. És a, a fejlettebb országokban a streamnél már van Duma is. Hmm. És, és a, a bajnokikat, nem a magyar, nem, de, de a, a bajnoki meccseket közvetítik. Mi ennek az üzenete? Az az, hogy érdeklődnek a dolog iránt. Igen, így van. Az, hogyha a Dabassal játszok folyódon. اگر به نیرو کازان Tatán, bárhol, igen. és ott közvetítik a meccset, és van egy hozzáértő speaker, tehát nem, nem akit az utcán fogtak, hogy ez már le, szépen, mert te már uh -huh. láttál, láttál ezért, valamit, láttál igen. valamit igen. a Manchester, Manchester United cserzi mérkőzést akárhol, hanem ha nem nem, igen, még kis túlzással, akkor, akkor, akkor ez is megy neked. Hát nem. Én, nem. Ilyen nincs. Ilyen nem, nem, nem. Ez nem. Ez, ez Igen, Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez így működne, és akkor, a, és akkor azt mondom, hogy akkor a többségi társadalom még nyitottabb lenne Elénk, mert hmm. azt, azt azért tegyük hozzá, hogy nyit, nyit a társadalom. Én, én voltam 30 évvel ezelőtt is e, ilyen, e, ilyen székekbe is, és nyilatkoztam, itt, uh -huh. uh -huh. ott, és sokkal amatőrebb kérdéseket tettem föl, sokkal, de sokkal egyáltalán nem hozzáértő emberektől. Hmm. Azért, azért igen. Tehát, hogy... Vagy... Pedig, so, pedig higgyétek el, és mostanában egyre több emberrel beszélgetek többek között a csörgő és ö, lenne rá igény. Lenne hát érdeklődnek rá, az, az igény. emberek, kíváncsiak rá, csak nem kapnak elég információt. Igen. Egy, Na, ez, egy, egy egyszer, egyszerű grill partynál, ahol ahol, ahol uh, a szúrker barátaimmal, uh -huh. meg, meg, uh, meg olyan emberekkel, akiknek, uh, akiknek vagy érintve, vagy nincsenek érintve fogyatékkal élő emberektől, uh, uh, ők kérdezték, hogy mi ezt mi nem láthatjuk. Mm. És mondja, négy, négy éven, de nézzétek, vagy a Youtube-on lapoztatok hát az kit érdekel? Igen. Azt, azt érdekli, hogy a szomszédjuk, akikkel együtt éleznek, és ugye hogy most tettem bajnak, és hol játszott? Tatán, és tatán. akkor satöbbi, többi, és, satöb, és akkor tényleg, igen, miért nincs közvetítés? És ezt komolyan mondom, lehetséges, hogy ilyenkor megnéznék akár, olyan, és olyan. lehet, hogy éppen a két szép szemem miatt, az ilyen nincsen, mm. de, de miattom esetleg, vagy esetleg a, a Geri barátom miatt vagy a tehát sorolhatnám, hogy kik, kik miatt, bevonzanánk először csak egy, egy kisebb, szűkebb magot, aztán ez terjedhetne. Ugye ez, ez, ezen múlik tulajdonképpen. Igen, én is, ahogy fölteszem azokat a pillanatokat a csőgölabda edzésről, vagy éppen a bajnokságról, amit, amit ugye az ismerőseim készítenek, mikor kint vannak, nézik, és egy hoppá, hogy, az, hogy, meg miért, meg hol lehet ezt nézni? Hát mondom, na igen, amit te is mondtál, hogy sehol nem lehet nézni, mert nincs ilyen lehetőség, és tényleg ezek a kisbaráti körökből el lehetne jutni oda, hogy, hogy nagy tömegeket vonzunk az érdeklődés szempontjából, hogy legyenek közvetítések. Tehát külföldi oldalokat látok, Instagramról erről is beszéltünk, hogy Angliában, Németországban, ugye Közép-Európában több ezer fős bázisra rendelkező követők vannak egy-egy szövetségnek. Tehát, hogy ezt, ezt azért ki kellene építeni itthon is, szerintem. Meg szerintem Szerintem is. Hát legyen, legyen. legyen, én, legyen, én, legyen. Ö, ö, nem tudom, engem, engem annyi felé vetette az élet a harminc-valahány évbe. Uh -huh. ö, annyi, annyi felé. Ö, Valottam kudarcot. Annyiszor köszönték meg valahol a munkámat, mert nem bírták é, a nem. mit tudom én, <gül> <gül> <gül> és, annyi, annyi, annyi, és mindig, mindig annyira imádom ezt a sportágat, hogy azért már Dabason, akkora a megtiszteltetés, vagy a városnak, jó, városnak, jó, városnak, jön. városnak, jön. Eh, városnak eh, Prohászka Csabi, aki egyébként egy Paralimpikon kerekeszékes teniszező volt uh -huh. eh, annak idején, és egyébként ott ismertük meg egymást 99-2000-es uh -huh. eh, időszakokban, és a, a, a, akivel nagyon-nagyon jóba vagyok, és akinek köszönöm hogy van para, para szakosztály a, a professzionális klub mellett, vagy well, val, mm -hmm. vel, valvel, tulajdonképpen ö, ö, újra ö, egy reneszánszomat élem én is. Mm -hmm. Mert egyébként, ha hagynak dolgozni, ezt imádom csinálni. És a, van, van talán az országban még két ilyen ember, aki, aki ezt szeretné és imád, imádjuk csinálni, hagyják már, hogy dolgozzunk. Igen, igen tehát, hogy... Jó lenne, hogyha kiépülne egy olyan, olyan bázis ennek az egésznek, ahol lehet dolgozni, meg vannak a megfelelő feltételek, és el is jutni olyan szintre, mint ami erre mondjuk a 2000-es években. Na innen Vagy. folytatjuk. oroszlán szív című műsorunkat, itt a stráda rádióban, és hát még jó, hogy következett egy zenemelt eléggé heves beszélgetésekbe kezdtünk volna itt a csőgő labdáról. Szerkesztő úrnak tennék fel egy kérdést, most döntöttem el magamban, még itt a Gázei Rózisnak szólt a klasszikusa. Várj, akkor szólok neki, hogy bejöjjön. <hállt> <Ki> ne? <Nájön. hállt> itt van, én már hallom. Igen, mi lenne, ha indítanánk rendszerességgel csörgő labda podcastet. Benne vagyok. Benne vagy. No. <gül> meghívnánk, meghívnánk belőle uh, bel, na szép, tehát már látom, már zavarabb tehát meghívnánk mondjuk játékosokat a múltból, jelenből, edzőket, hogy mi lenne az elképzelésük Csőgülabda jövő jövőjével kapcsolatban. Mit szólnátok hozzá? Így Mind a kettőtől kérdezem, így be, bevonhatjuk, mert, mert azért mind a hágban érdekeltek. És, és mi lenne, ha nem podcastot csinálnánk, hanem Na? egy, egy uh, Csörgőlabda rádium műsort? Én benne vagyok, szerintem ennek a labda társadalom nagyon örülne, főleg, ha ezt a műsort most így végig fogják hallgatni. Így ennek a műsornak a második felét ki, főleg, de nagyon szeretném, ha ők is mondjuk az első felét is végig hallgatnák. Mit szólnátok hozzá? Hát én olyanban nagyon-nagyon benne lennék, megmondom őszintén, hogyha úgy beszélgetnénk, ahogy, ahogy a kézilabdáról beszélgetne az ágai kis Bandi, meg a, uh -huh. a, a bossatilla meg, meg, meg, meg a többiek, Sellei Zoliék, tehát akik, akik kifejezetten folyamatosan meccseket néznek és, és elemzik. Én nagyon szívesen benne lennék, a kell egy ilyen csörgőlabda, elemzős, beszélgetős uh -huh. dologba. Úgy, hogy akkor, hogy akkor ennek, ennek legyen egy olyan értelme, hogy akkor ez ö, ö, ö, ö, mindenképpen deklaráltan a csőgrabba fejlődését szolgáló. Aha. És nem, nem plegykálkodó. Na, nem, hiszem, nem, nem, nem, nem, ezt, nem, ezt nem, nagyon komoly, mondom. Nem, nem. Tehát egy, a, a magát, a csörgőbe fejlődését, a, a, annak a társadalom megítélésének a, a tisztaságát és a norm, a normalitását megőrizve. Akkor, Csak akkor is, én, kizárólag akkor én, én, én nagyon szívesen. Politika és plegykamentes dolgokat. Szakmai alapokra a, építve. A, igen, ak, a, akkor én, én bár, bármikor nagyon-nagyon szívesen, uh -huh. akár leellemzünk egy, egy bajnoki meccset, fordulót, uh -huh. bármilyen azért, vagy ha a föld Veszünk egy meccset, és itt végignézzük, és itt mondhatok róla pár szót, véleményt, stb., vagy mások is, ez tök jó lenne. Ez nagyon színvonalos műsornak néz ki, így még láthatlamba is, úgyhogy én, én, én abszolút benne vagyok. Úgy tudom, hogy Davason, júni 13-án, pénteken lesz egy nagyon, nagyon jeles esemény. A mozgás éjszakája? éjszakája, igen, uh -huh. ahol a dabosnak a, a csapatai mellett a pécsi utánpótlás fog részt venni, meg egy nagyon érdekes csapat, az ELTE mefob győztes csörgőlabda csapata, ahol teljesen látó emberek Akiket éveken keresztül tanítottam csörgőlabdázni, uh -huh. és kétszer egymás után megnyerték a Mefobot, és nemrég egy, egy, egy Mefob fesztivált is megnyertek, uh, a május elején talán. Uh -huh. uh, ők, ők annyira elkötelezett csörgőlabda hívők tulajdonképpen, és biztos vagyok benne, hogy ha megkérdezném őket, akár még, még a magyar bajnokságba is indulnának szívesen hogy ez a terv egyébként, nem mondjátok uh -huh. meg nekik. Hát nem <gül> A patán tehát nem fogja e Igen, senki. <gül> e e mert, e mert hogy szeretnék egy, egy, egy például egy női csapatot indítani, uh -huh. és ott, ott vannak nagyon-nagyon-nagyon ügyes és tehetséges kolléginák, akikkel, akikkel akár lehetne is. És szóval. ha már június 13 péntek, akkor mondjuk el azt is, hogy mi is ott leszünk, mármint hogy a, a Rádió, mert hogy kitelepülünk oda basra, és onnan fogunk élő műsort csinálni, amikor csak lehetséges, és amikor nem kell csendben lenni, akkor majd hangoskodunk ott a helyszínen is, és ami ki fog jutni egészen az internet világába. Majd két meccs között, amikor liekedek, jó hogy... Neked is oda, oda fogjuk tolni az orrod alá a mikrofont, ne aggódj. Úgyhogy úgy, ott több feladatot, és egy lövés között, a a, több feladatot kell majd ellátnod egyszerre. Megoldjuk. Valahogy megoldjuk. De visszük magunkkal a kollégákat is munkásokat is, akik ö, fogják dolgozni a háttérből a dolgokat, hogy a hallgatók nem maradjanak le semmire. Szuper, elég jó hangzik. Ezt megígérhetem. Elég jó hangzik. Úgyhogy, és vágunk minden érdeklődőt ott azon az estén, hogy kipróbálhassák, vagy legalábbis megnézzék ezt a csodálatos sportot. Így van. Én megmondom őszintén, csak hogy a személyes történetemet belevigyem ebbe az egészbe. Én 2018-ban hagytam abba a futballt, ugye a szemem romlása miatt, és éveken át nem tudtam feldolgozni azt, hogy, hogy nekem ezt a sportot abba kell, kellett hagynom, és tavaly, tavaly, tavaly volt, ugye, amikor, amikor én a Robi-val találkoztam, a Vakodában, Vakokállami intézetében dolgoztam. általános iskolában. Bocsáss meg elnézést, én kérek elnézést. Közben Robi bólintott egyet, hogy jól lássák a ha hallgatók. Igen, <gül> meg én is jól lássam, és, és akkor lementem egy edzésre, utána eltűntem, és egy kőkemény tábor kellős közepén jöttem, rá, hogy, fuha, hát de jó, hogy megint egy csapatban lehetek és egy csapatban sportolhatok. És uh, meg megszegettem nagyon ezt a, ezt a sportot, megfertőzött, így így fogalmaztatok? Így fogalmaztatok. Ugye? Hát nem így, tudom, tűzsögök ki jobbra-balra, úgy látom. Valakit igen, igen, nagyon, nagyon sok embert megfertőztél ezzel a csodás sporttal, úgyhogy, úgyhogy én, én nagyon örülök, hogy, hogy belevághattam ebbe a ebben a sportban is ráléptem erre az útra, mert egyrészt társaságban vagyok, kettő, el lehet kapni a labdát, gót lehet lőni, örülni lehet neki, persze mentesen, és csak a végén, és még bajnokságot is lehet nyerni, és lehet fejlődni folyamatosan, úgyhogy, úgyhogy örülök, hogy ez, ebben, a, ebben a projektben részt vehetek tulajdonképpen és remélem, hogy a jövő generációja is majd így, így fog dönteni, hogy minél többen részt vesznek. Ha egy mondatot megengedtek, akkor én is hozzászólok ez a történet. ha már érintett vagyok, és én is kaptam egy tűzszentést ebből a fertőzésből. És gyógyszer nincsen rá, hogy kigyógyuljunk belőle de Én még nem találtam ilyet. Hál' Isten, hogy nincs ilyen. Kerested? Nem, nem is kerestem. Szóval volt már egy pár ember, akinek megmutattam ezt a sportot. Először fotókon, videófelvételeken, aztán személyesen is. És, ö, Játszottál? Nem, nem. Ö, én nem játszom. <gül> <gül> én csak nézlek titeket. És próbálok, próbálok ö, ott lenni mellettetek, amíg ti, amíg ti dolgoztok. <gül> és, ö, és amikor a, a, az embertől, aki azt mondta a fotókról, jó, hát egy sport. Uh -huh. e videókról jó, hát egy sport. És amikor ott ö, volt ö, kész közelben, illetve érezve évintés közelben, és megnézte, hogy hogyan működik ez az egész történet, és hogyan zajlik le egy meccs, ö, és euh, mind munkájukon a srácoknak, illetve lányoknak, akik fent vannak a pályán, akkor azt mondták, hogy hú, hát ez egy nehéz, ez egy nehéz sport. Hmm. Ez, ez nem látszott a videón, ez nem látszott a fotókon, hogy ez ennyire komoly és ennyire nehéz. Igen. Tehát euh, nehéz bemutatni úgy, hogy ha, ha nem vagyott és euh, személyesen nem tapasztalod meg, hogy, hogy mit is jelent ez a, ez, a, ez a történet, illetve mit dolgoznak a srácok, illetve a lányok a pályán. Mit kell az dolgozni, hogy ilyen könnyedén mutasson a kamerákon, vagy a streamen keresztül az, hogy, hogy, a, hogy elgulítják a labdát, vagy hogy a gulítás után visszatalálnak a helyükre, vagy akár levetődjenek a labdáért úgy, hogy ez a labda ne üsse őket meg agyon. Igen. Hogy is volt az az első találkozás? Amnál talán háromat gurítottam, persze szemtakaró nélkül, és utána mondtam, hogy hát vállamat kezdem érezni, úgyhogy szerintem engedjük el. <gül> hát én, én is akkor, akkor tudatosult bennem ez az egész dolog, amikor a csapattársam Kovács Attila, az edzőtábor utolsó napján, amikor azt se tudtam már melyik bolygón vagyok, meg melyik rendezvényen, hát ő fejbe talált, és úgy egy kicsit megszagoltam a labdát közelebbről. De akkor úgy, úgy éreztem, hogy á, jó, akkor megérkeztem. Meg amikor, nem is tudom, októberig rosszul tartottam a lábam, és úgy tartottam, mint egy futballkapus, de, de a legjobb az volt, amikor édesanyámmal közöltem, hogy ki szeretném próbálni ezt a sportot. Azt mondja, jaj, jaj tudom melyik az, amikor ülnek és dobálják egymásnak a labdát. Aha. Ja, az, és hazamentem hazamentem az edzőtábor után anyukám nézett rám, hogy egy, fiam, mi van veled? Mondom, lépni nem tudok az van, azt mondom, jó volt mondom, figyú, itt nem csak ülnek és dobálják a labdát, jó? Tehát, hogy ez, az, az, az úgy jól hangzik, de mondom, ez nem olyan tehát, hogy igen, igen így, így, így azért más volt adnak a bizonyos dolognak a fekvése mondhatjuk így is, igen de, de jó, intenzív jó sport Nevezeti az energiát, és három napig nem tudok lábra állni egy keményebb edzőtábor, vagy hétvége után, de, de nagyon nagyon jó, nagyon élvezem ezt a dolgot, és, és szerintem ez bárki elmondhatja, aki, aki komolyabban űzi ezt az egészet, és havonta egyszer ott vannak a fordulóba, úgyhogy ezt biztosan állíthatom. Azt hiszem, stodizgathatnánk még holnap reggeli, de, de sajnos lassan véget is ér a munkaidőnk, illetve a műsoridőnk. Ráadásul, ha jól tudom, akkor Robinak is vannak dolgai még, úgyhogy ő rohan tovább. Úgyhogy szerintem köszönjünk el mára. Igen, köszönjük szépen, hogy folytasuk volt innen Legközelebb Két hét múlva, június 13. Hú, élőben, igen. És, és tényleg, és tényleg -e. a a, ráadásul pont úgy esik az a 13-ai, hogy pont ennek a műsornak a, a meghosszabbított idejére, mert ugye 6-tól 8-ig lenne ez a műsor, akkor majd egy picit átalakítjuk itt a műsorrendet a, a rádióban, természetesen erről majd hírt adunk mindenféle közösségi médiában, hogy hol és hogyan és milyen módon lehet minket elérni, látni, nézni, mert lehet, hogy még on, élő videók is lesznek onnan a, a stráda oldalán. Mm -hmm. Nem biztos, de olyan száz százalékig vagyok benne. Ha hát 8 ig <gül> meginterjúvolunk mm -hmm. mindenkit, mi a kötődések, a labdához aztán. Akár, akár még azt is lehet. A, és mérzőző. akkor utána, hát utána még, még be, bejelentkezünk onnan. Így. Amíg tart a móka, mert meddig is tart? A fél tizenegy körül átadjuk a, a telepet röplabdásoknak. Az sem lesz rossz. Uh -huh. És mellettük még lehet beszélgetni is, úgyhogy lehet, hogy na jó, Nem menjünk <gül> bele, mert kicsit már gondolom a dolgot, maradjunk egyébként. Úgy érzem, hogy van igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen. <gül> jó. Szer szeretem túlgondolni. Igen. Köszönjük, hogy itt volt mindenki, és hallgatta ezt az első adást az Agaszlán szívből. Két hét múlva találkozunk. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy itt voltál.